v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea 2C020. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare a preotului Nicuriță. Acestea fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unui program de maniera celui de față, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C020 se va începe cu prilejul versetului 18 de la 2 Corinteni capitolul 3, din care am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii trecute. Astăzi vom începe lecțiunea noastră cu acelea care nu le-am putut difuza din de timp. Dar mai înainte de aceasta haideți să parcurgem un nou episod din lucrarea ereticii scrisă de Cristina Roy. Cu prilejul lecțiunii precedente am aflat că Ștefan și Peter, aflându-se prin providența lui Dumnezeu în cadrul unei adunări unde l-au întâlnit pe predicatorul care l-a călăuzit pe el la Hristos, era numit acum în adunare de către predicatorul acesta, domnul Ursini, să predice. După ce a citit versetele 21 și 24 de la Ioan capitolul 14, Ștefan și-a început predica cu următoarele cuvinte. Stimatul meu prieten și al vostru, domnul Ursini, mi-a cerut să vă spun câteva cuvinte. Îmi este ușor să o fac, căci acest text este o călăuză bună pentru noi toți. Noi care ședem aici avem poruncile Domnului Isus. dar oare le și păzim? Apoi El a început să explice cum ne-a iubit pe noi Fiul lui Dumnezeu și că El, ca răspuns la suferințele Lui pentru noi, nu cere nimic altceva decât dragostea noastră. Domnul Isus spune că cine are poruncile Lui și le păzește, acela este cel care îl iubește. Poate El să spună aceste lucruri și despre voi? O, prieteni dragi, îl iubiți voi pe El și i-o dovediți? Mă tem că nu toți. Eu sunt încat de tânăr și am totuși o viață plină de nelegiuire în apoia mea. Și voi aveți o viață plină de păcat în a voastră. Iar dacă ați început o viață nouă, unde este iubirea pentru Domnul Isus? Cine mă iubește, spune mai departe Domnul Isus va fi iubit de Tatăl Ceresc, iubit ziua la muncă, Iubit noaptea la odihnă, iubit în casă, iubit pe câmp, la fiecare pas. Ați meditat deja la lucrul acesta? O, ce fericire este să știm că Dumnezeu nu numai că e prezent lângă noi niște bieți viermișori, ci și că ne iubește ca un tată. Ce rău mi se poate întâmpla dacă mă ocrotește o asemenea iubire? Dacă Dumnezeu Tatăl își pune mâna ca binecuvântare pe capul meu, cine va putea face vreun rău? El îndulcește suferințele? În sărăcie îți vine ajutor în fiecare zi? În boală te întărește? Iar dacă vine moartea, chiar și ea trebuie să-mi fie de folos ca să mă aducă în patria mea eternă și glorioasă. Când eram soldat, tângeam foarte mult în primul an după casa părintească, după munții și pădurile de acasă. Acum sunt acasă. Iubesc munții și pădurile la fel de mult ca o dinioară, dar acum inima mea dorește fierbinte după munții mai înalți care se află acolo în patria mea cerească și anume pentru că știu că acolo este Tatăl meu care mă iubește și m-a iubit din eternitate. Păziți deci poruncile Domnului Iisus, Tatăl Ceresc vă va păzi și voi veți fi totdeauna fericiți. Apoi Domnul Isus spune, și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dragii mei, când Domnul Isus a zis aceasta, apostolii s-au mirat, căci nu puteau înțelege că Domnul Isus voia să li se arate lor unor bieți oameni neînvățați și nu lumii mari și învățate. Tocmai aceasta este marea deosebire, unii știu despre Domnul Isus, alții au revelația Domnului Isus. Aici la noi știe toată lumea despre Hristos, dar puțini sunt cei cărora li s-a arătat el. Cam așa este aceasta. Eu cunosc multe plante în munți, dar nu știu la ce sunt bune unele dintre ele, însă bunica mea le știe pe toate cele care au putere vindecătoare. Ei bine, eu, necunoscând plantele, dacă trec peste ele, poate le voi călca în picioare dar ea le va strânge ca să le folosească pentru vindecarea vreunei răni. Cui nu i s-a arătat Domnul Iisus, acela trece nepăsător sau, ah, vai, că trebuie să spun, îl calcă în picioare. Vi s-a arătat el vouă tuturor? Știți că în el este putere să vindece? El vindecă toate rănile păcatului. Eu mă miram de felul cum proceda bunica mea cu plantele. Ea le spăla și le zdrobea între pietre până ieșea tot sucul din ele. Apoi pregătea o alefie pentru rană. Așa a trăit și Domnul Isus, curat și nepătat în această lume, și după aceea, cum am auzit mai înainte, și-a dat sângele său pentru toți. Și acest sânge este alefia pentru rana păcatului. Puneți acest balsam pe inima voastră și el o va vindeca. Îl veți cunoaște pe Domnul Iisus și îl veți iubi. Am avut odată o rană și am pus pe ea alifia pe care mai înainte nu o băgasem niciodată în seamă. Dar acum știu că prin ea am făcut mai bine, că ea mi-a vindecat rana și că pentru nimic nu voi mai trece pe lângă ea, căci este prea prețioasă pentru mine. De-ați vrea și voi să învățați să prețuiți sângele Domnului Iisus pentru rănile inimii și conștiinței voastre, atunci nu veți mai trece niciodată pe lângă el, veți cunoaște ce bun este el, vă veți opri și îl veți iubi. Iar când ucenicii l-au întrebat pe Domnul Isus de ce vrea să li se arate lor și nu lumii, el le-a zis, cine mă iubește va păzi cuvântul meu. Acest cine pot să fiu eu și pot să fii tu, oricine este gata să-i păzească poruncile. Oricine este gata să-i păzească poruncile, tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Aceste cuvinte sunt pentru totdeauna adevărate. Când eu am fost spălat și vindecat în sângele lui Iisus, când l-am iubit și am început să păzesc poruncile lui, Dumnezeu a împlinit în mine această promisiune. Eu i-am predat inima și prin Duhul Sfânt el m-a învățat să rămân în el. Mai înainte în inima mea locuia deabolul și eu acționam după voia diabolului. Astăzi Domnul lucrează în mine și cu mine și face ce vrea El. Aceasta este fericire. Vedeți, suntem aici în parte oameni săraci și neînvățați, dar Domnul Iisus vrea să ni se arate. El nu vrea să o facă față de lumea celor mari și învățați care cred că nu au nevoie de El. Să nu credeți că dacă lumea nu-l cunoaște din cauza aceasta, nici voi nu-l puteți cunoaște. Eu am văzut lumea aceasta învățată când am fost la armată. Niciunul dintre ofițerii mei nu credea nici în Domnul Isus, nici în Dumnezeu, și de aceea socoteam că dacă ei, domnii cei învățați, nu cred, cu atât mai puțin aș putea eu, un țaran simplu, să cred. Lucrul acesta m-a dus la marginea iadului. Dacă n-ar fi fost, Mila lui Dumnezeu și iubirea Domnului Isus, aș fi rămas disperat acolo, în orașul acela S, sub povara păcatelor mele. Niciunul dintre acei domni deștepți nu-l cunoștea pe Domnul Isus. Mânați de poftele lor, ei serveau lumii și diavolului și nu s-au întors de la păcat, dar eu, nevrednicul de mine, am fost vindecat, mântuit și eliberat. Și voi toți trebuie să fiți mântuiți. Tocmai pentru voi este sângele salvator al Domnului Isus, dar să nu credeți că este așa de ușor de spus, îl iubesc. Că cel spune, cine mă iubește, acela păzește cuvintele mele. Iubirea deci trebuie să fie dovedită și în viața căruia dintre voi nu se poate vedea lucrul acesta, acerea Domnului Iisus încă nu i s-a arătat. Amin, Răspunsere înăbușit câteva voci. După o rugăciune din toată inima cu care domnul farmacist a încheiat serviciul divin, el a spus cu o privire rugătoare către cei ce ședeau înaintea lui. O, lăsați-vă inimile vindecate prin Domnul Isus, căci prietenul meu are dreptate, numai el este leacul pentru rănile păcatelor noastre și trecute și prezente. Și după cum numai un om sănătos poate să-și îndeplinească datoriile față de stat, tot așa numai un om vindecat de păcat poate să păzească poruncile lui Dumnezeu și să dovedească Domnului Iisus printr-o viață nouă că iubește. Ca să vi se arate Domnul Iisus, trebuie să veniți la el, la doctor și la doctorie. Numai așa am putut noi, cei cărora ni s-a arătat deja, să facem cunoștință cu el și să-l cunoaștem tot mai bine. Cine este hotărât să-l urmeze pe Domnul Iisus și să-i dea inima lui bolnavă, să facă acum și să iasă în față. Domnișoara plecă de la Harmoniu, iar doamna Privovski veni în față și fu prima care dă dumâna cu domnul Ursinii. După ea urmă plângând văduva Mala, apoi doi bărbați. După aceea, Peter a avut prilejul să depună mărturie publică în onoarea domnului. Apoi s-au rugat mai mulți și adunarea s-a sfârșit. Erau clipe pe care cei doi tineri nu le uitară după cum nici mica adunare din Podhad nu le uită. Ei ținură minte cu atât mai ușor mărturia clară a tinerilor. Ștefan nu venise degeaba în Podhad. Cei doi prieteni discutară până noaptea târziu. Peter se oferise să rămână lângă cai, lucru care, pentru Ștefan, nu-i putea mulțumi de ajuns, căci avea multe întrebări la care nimeni din Valea Dubrava nu-i putea răspunde. Între altele, îl rugă pe prieten ca dacă îngăduie timpul să-l viziteze în balea Dubrava. Noi suntem ca niște oi care n-au păstor, se plânse el și nu văzu privirea întrebătoare din ochii prietenului din care se putea citi Câtă vreme te-au pe tine, dragule, nu sunt fără păstor. A doua zi dimineața, cei doi tineri se despărțire cu greu de cei care locuiau la farmacie. Doamna Privovski îi promise lui Ștefan să-și viziteze rudele Multă vreme, încă după ce dispăruse deja căruța în zare, domnul farmacist se uita încă după ei. Întoarcerea la Dumnezeu a acestor doi băieți a făcut din ei adevărați misionari. Când se aflau acasă, obișnuiau să se întâlnească aproape în fiecare seară, în casa lui Blașco, cu toți ceilalți. Să citească din cuvântul lui Dumnezeu, să se roage și să cânte cântări Domnului. Când erau pe drum, cum au plecat cu căruța, luau oameni care îi găseau mergând pe jos în căruță și vorbeau cu ei despre cuvântul lui Dumnezeu. Când au găzduit peste noapte în casa acelui om și acolo au dus vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, când au ajuns acum în orașul acesta... Și aici au făcut aceeași lucrare, ba încă au ajuns și într-o adunare, unde nu s-au dat înapoi să lucreze și aici pentru Dumnezeu, prin mărturisirea cu gura, printr-o predică, fiecare cu ce a avut. Dar, dumneata care te numești creștin, ce poți să spui despre activitatea dumitale misionară? Ce faci când ești acasă, când ești pe drum, când ești la serviciu? Ce faci? Să știi! Adevărata întoarcere la Dumnezeu se măsoară după viața pe care ți-a schimbat-o. Dacă te-ai întâlnit cu persoana vie a Mântuitorului Isus Hristos, acela a făcut din tine ceea ce este și el un împărțitor al dragostei lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, nu ne lăsa să ne înșelăm singuri, ajută-ne să ne verificăm foarte serios nașterea noastră de sus din tine, prin Domnul Isus Hristos și să vedem dacă într-adevăr se văd roadele acestei nașteri din nou, dacă se vede în umblarea noastră că suntem fii ai tăi de sus. Dorim să facem lucrul acesta înainte de a fi prea târziu, iar aceea care am făcut-o și suntem deja copii ai tăi, să căutăm, Doamne, să ne întărim tot mai mult alegerea pe care ne-ai făcut-o, fiind marturi ai Tăi, aici pe pământ, ca să putem să aducem cât mai multe suflete la Tine, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire ultimului verset din capitolul 3 al celei de-a doua a lui Pavel către Corinteni, respectiv 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Se spune că un pictor pictase odată cina Domnului. După terminarea tabloului, au venit prietenii la el ca să-și dea părerea asupra lucrării. În tablou, fiecare din cei ce ședeau la masă avea în față o cupă din care bea. Când au venit prietenii, toți și-au îndreptat privirile spre cupele acelea spunând Ce cupe frumoase! Pictorul a înțeles și după plecarea prietenilor a luat pensula și a șters toate cupele. El nu pictase ca să atragă atenția cupele, ci să îndrepte privirile spre fața Domnului Hristos. Avem noi oare de învățat ceva de aici? Nu numai activitatea noastră pe ogorul Evangheliei sau cunoștințele noastre mari în ale Scripturii trebuie să se vadă, ci mai întâi și întâi chipul Domnului Isus în trăirea noastră. Dacă un om stă numai câteva ore la soare, se cunoaște că a stat la soare. O vorbă zice așa, spune-mi cu cine te aduni ca să-ți spun cine ești. Legătura strânsă cu Dumnezeu a făcut ca ceva din strărucirea lui Dumnezeu să se citească pe fața aceluia care s-a întâlnit cu el. O văduvă avea mai mulți copii, ea era credincioasă și îi creștea cum putea mai bine. Se ruga împreună cu ei, dar avea și timpul ei de rugăciune singură. Ia spunea copiilor să fie cu ca să se poată ruga. Copiii nu făceau gălăgie, că știau că mama lor se roagă. Într-un timp, unul din copii a spus: Vai, mamă, ce față ai când ieși de la rugăciune! Dragii mei, nu stăm de ajuns de retrași cu Domnul nostru ca să căpătăm mai mult de la el. Nu ne facem timp pentru astfel de clipe binefăcătoare. Nu stăm de ajuns cugetând la cuvântul lui Dumnezeu. Este sigur că atunci s-ar vede la noi mai mult din Dumnezeu atât în viața noastră cât chiar și pe fața noastră. Noi toți privim cu fața descoperită. Așa începe acest verset. Fața descoperită este fața fără văl, fără mască. Vălul poate fi o învățătură falsă, un duch străin... Duhul de partidă de pildă, adică duhul de sectă, sau poate fi un păcat, ori o stare rea așa de subțire, care nu se observă deodată. Dacă privim pe Domnul Iisus fără văl, fără mască, suntem schimbați în același chip al Lui. Schimbarea se face treptat, odată cu creșterea omului celui nou din noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Pe pusă pe ceara caldă face ca ceara să primească forma și figura pe dar nu și calitatea ei. Adică, așa, o pecete de aur nu lasă pe ceară nicio urmă de aur, și una de aramă nu lasă nicio urmă de aramă. În oglindă se arată nu numai figura, ci și forma cuiva. Și mișcarea acelei ființe, însă nici una din celelalte calități ale ei. Dar după cum fierul înroșit în foc este chiar foc, tot așa și noi semănăm cu Domnul nostru în sfințenie și fericire. O, suflete al meu, așa să fii și tu în Hristos ca fierul înroșit în foc, așa să fii schimbat în firea și duhul lui. Starea ta de azi este ea în felul acesta? Ah! nu tocmai cum ar trebui să fie, dar El, care a lucrat asemănarea până aici, este Domnul și nu-și va înceta lucrarea până nu va sfârși. Foc al lămuririi treci prin inima mea până când mă aprind și eu și mă fac roșu ca tine. Doamne, te rog în vederea aceasta, având siguranța că ceea ce este dorința mea, voi primi necurmat. mă încred în mâinile tale, schimbă-mă în totul după chipul tău. Am ajuns acum la începerea meditațiilor asupra unui alt capitol, capitolul 4 din 2 Corinteni, capitolul 2, în care vom pătrunde citind versetul 1 și astfel sună. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. După siguranța pe care trebuie să o aibă cum că este copil al lui Dumnezeu, cel care a primit prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitor al său personal, trebuie să fie apoi conștient și să aibă siguranța că face parte din trupul lui Hristos biserica în care are o slujbă de împlinit, deci să fie sigur de slujba pe care o are în biserică. Cine nu are siguranța că este copil al lui Dumnezeu și că face parte din trupul lui Hristos, trebuie să se gândească serios la limpezirea situației sale duhovnicești. Orice amânare este primejdioasă. Cine este sigur că a fost primit de Dumnezeu prin Har în Casa Mântuirii, acela este sigur și de slujba pe care o are de făcut în această slăbită casă și caută să-și omplinească zilnic cu credincioșie. Sfântul Apostol Pavel știa precis cine este și ce slujbă are în lucrarea lui Dumnezeu, zice el, de aceea că avem slujba aceasta. După îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Orice creștin adevărat trebuie să știe precis cine este și ce slujbă are în trupul lui Hristos în lucrarea Evangheliei și să nu cadă de oboseală atunci când trebuie să-și împlinească slujba. Zice Sfântul Vasile cel Mare că cine nu gândește și nu lucrează ca Hristos, nu este al lui Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur precizează felul cum trebuie să lucrăm în ogorul Domnului când zice Să aducem oamenii la Hristos prin modul nostru de viață. Așadar, noi nu cădem de oboseală în lucrarea lui Dumnezeu numai atâta vreme cât păstrăm o vie și strânsă legătură cu Domnul Isus prin rugăciune, veghere, cercetarea Scripturii și părtășia frățească. Harul lui Dumnezeu ne-a pus totul la îndemână ca să trăim o viață adevărată de copii lui Dumnezeu și de slujitorii ai săi. Să luăm prin credință ceea ce harul ne-a pregătit. La versetul 2, deci 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, citim. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, numai prin arătarea adevărului te faci vrednic și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. În versetul acesta Sfântul Apostol Pavel vorbește despre sine. El a fost acela care a lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, prin care umbla cu vicleșug și strica cuvântul lui Dumnezeu. Dar care erau aceste meșteșugiri rușinoase cu care se ocupa el înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus? Să fi fost oare hoții, înșelăciuni, desprenări sau altceva de felul acesta? Nu, știm bine că nu. El se ocupa cu lucruri religioase și era plin de râvnă pentru legea lui Moise, prin care căuta să ridice poporul pe o traptă morală superioară. În râvna lui umbla să stârpească din mijlocul poporului iudeu tot ce era nou și străin de lege, cum vedem la Filipeni 3 cu versetele 5 până la 8. Până când cineva nu se întâlnește cu Domnul Isus Hristos. Primindul l în mod conștient ca mântuitor personal, până când nu-și recunoaște starea de păcat în care s-a născut și a trăit, până când nu se hotărăște să-l urmeze cu întreaga viață, până atunci, oricât de frumoase și religioase ocupații ar avea, toate sunt ca un gunoi, nu ajută cu nimic la mântuirea și fericirea sufletului său și nici atât a altora. Cuvântul lui Dumnezeu o spune la filipeni, cum am mai amintit, capitolul 3, versetele 5 până la 8. Cu cât sunt mai religioase lucrurile cu care te ocupi înainte de nașterea din nou, cu atât sunt mai primejdioase pentru adevărul mântuitor adus de Domnul Isus. Ele sunt meșteșuguri satanice prin care caută să înșele pe oameni ca să nu se întoarcă la Dumnezeu. Prin ele se strică cuvântul adevărului lui Dumnezeu, iar sufletele rămân dezorientate. Numai o lepădare totală a acestor lucruri, așa cum a fost la Apostolul Pavel, numai o astfel de lepădare totală aduce o eliberare adevărată și pune un început bun în viață. Așa a făcut Sfântul Apostol Pavel. El n-a căutat să aleagă ce este bun și ce nu este bun din religia lui, ce a repădat totul ca pe un gunoi și s-a predat gol Domnului Isus ca să poată fi un plut cu un conținut nou. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o condiție principală pentru a deveni urmaș al Mântuitorului Hristos. Altă cale nu există. Orice lucruri religioase nelepădate în clipa întoarcerii la Domnul Isus sunt uneltele vrăjmașului cu care el, mai devreme sau mai târziu, va strica cuvântul lui Dumnezeu. Este o regulă de la care nu există excepție. Stricarea cuvântului lui Dumnezeu este cel mai mare păcat, este drumul unei pierderi sigure. Clement Alexandrinul, un învățător creștin de prin secolul III, spunea Să păzim cu toată puterea așezământul cuvântului, în niciun fel cu nimic să nu-l călcăm. Nimeni să nu strice cuvântul lui Dumnezeu, zice și Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca să nu ne facem vinovați de stricarea căii lui Dumnezeu. Să primim prin credință pe Domnul Isus lepădând toată viața noastră veche și să avem încredere de plină în el că ne va da tot ce ne trebuie în vederea trăirii unei vieți noi. După ce ne-am lepădat de tot ce avem și am primit personal pe Domnul Isus ca mântuitor, să arătăm practic acest adevăr ca prin el să atragem noi păcătoși la mântuire. Aceasta e slujba noastră de creștini. Să mărturisim curat adevărul Cuvântului Sfânt în orice timp și în orice loc, Așa cum făcea Marele Pavel, numai așa ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Nevoia cea mare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu este de cuvinte frumoase, ci de mărturisirea adevărului și de o viață sfântă. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C020. Dorim din toată inima ca Domnul Dumnezeu să facă din toți cei care nu sunt încă să facă copii ai Lui, iar noi care suntem să nu uităm ce a spus Marele Ioan Gură de Aur, cea mai mare nevoie de astăzi nu este de cuvinte frumoase, ci de mărturisirea adevărului și de o viață sfântă. Și să nu uităm, omul acesta a trăit în secolul 3-4. Dacă atunci deja era atâta nevoie de o trăire adevărului și de o viață sfântă, cât de multă nevoie trebuie să fie astăzi, după 1700 de ani. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.